Ej, ej, derítsd ki, homlokod, redőit, s ne szorj íme szemből mérges nyilat sebezni kormányzód, urad, királyod. Szépségedet, mint a déra mezőt, hervassza az, feldúj híredet, miként virágbimbóit a fergeteg, nem kedves az, nem illendő soha. A durcás nő, zavart forrás vize, tisztátalan.